Dnešní evangelium je zapsáno u Jana třetí kapitola. Mezi fariní byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu. Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Nebo nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty. Není li Bůh s ním? Ježíš mu odpověděl: Amen, amen pravím tobě. Nenarodí se kdo znovu nemůže spačit království Boží. Nikodém mu řekl: Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a po druhé se narodit. Ježíš odpověděl. Amen, amen, pravím Tobě. Nenarodí se kdo z vody a z ducha nemůže vejít do království Božího. Co se nenarodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha, co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Nediv se, že jsem ti slyšíš, řekl. Musíte se narodit znovu, výtrvány kanakce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směruje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodem se ho pokázal: jak se to může stát. Ježíš mu řekl, ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš. Amen, amen, pravím Tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který se stoupil z nebes. Syn člověka, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušky, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Milí bratři, milí sestry, strojci to je složitá věc. Troj jediný Bůh, co to je? A proč ne tři, ne jeden, ale tři jediný? Je nemálo křesťanů, kteří říká, že, no, já to nechápu, pochopím to, tak možná, že to ani není potřeba pochopit. Někteří zase říkají, že. Je to opravdu potřeba mít takového Boha jako křesťany? Oni si nevědí rady, jestli je to jeden nebo tři. Je to nelogický. Tak já radši půjdu jiná. To tradičně učení o trojediném Bohu je problém pro mnoho křesťanů. Dokonce i studované teologové mají Obtíže se to, to pochopit, to přijímat. Jak dneska normálně lidi ještě mají se stotožňovat s jakými dogmaty? No a oblíbenější je dneska křesťanství, které se snaží zbavit, zbavit tohoto balastu. Tedy necháti církevní, tradiční věty církevního tradičního učení nechá být a snaží se prostě věřit v Boha. A nebo přesně řečeno, oni se snaží věřit něco a říkají tomu Bůh, jak vypadá zavnitř to netusí a potom ani netouží to, to, to pochopit. Věřit Boha znamená pro ní, že považují ho za existující. Jiní přesťané moderní se drží spíš Ježíšovi. V něm vidí svojho, svůj vzor, Náboženský vzor. A ti zase velice zdrženlivě mluví o Bohu, když je neviditelný a neupouchopitelný. To jsou ty moderní způsoby. Víra a rozum, to bohužel se dost rozcházelo v naší době. Ale je také dost lidí, kteří nechtějí hodit roz, svůj rozum přes pálubu, když začínají mluvit o věře. Také teologové dodnes se snaží chápat, snaží se přiblížit Bohu i v používání svého rozumu. A jeden takový člověk je Nikodem. Nikodem Chce pochopit. A měl obrovskou štěstí totiž potkal se s Ježíšem. On patřil mezi farizii, velice respektovanému proudu v židovství a byl také učitel. Dneska bychom říkal, profesor teologie. Byl možná jeden z těch nejúčenějších teologů v Izraeli v té době. A kdyby v té době už existovaly nějaké moudré knihy o Boží Trojici, tak by určitě býval přetl. Tedy se domluval, domluvil na rozhovor s Ježíšem. Z dálky viděl, co Ježíš dělal. Znamení, který dokázal. A také tuší, co tato znamení znamenají. Mistře, my víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, nebo nikdo to nemůže činit, ta znamení, která činíš ty, není Bůh s ním. Proto o Ježíše Chce se učit od Ježíše přímo. Ale dřív, než může položit svou první otázku, už Ježíš mu řekne: Amen, amen, právím tobě: nenárodili se někdo znovu, nemůže spatřit Boží království. A nikoli jen na to, jak je to možné, jak může se narodit člověk, když už je starý, může se vrátit do těla své matky. Nerozumí tomu. Možná, že je to nedorozumění. Řecké slovo, co tady čteme, ano, ten, může přece znamenat nejenom, znova, z, z hora, ale i znovu, nejenom znova, ale i z hůra. Tak nikdo nemá opakovat svoji tělesné narazení, ale má se ještě k tomu rodit z nebe. Duchovný narozený. To, co čemu říkáme dneska křest. Amen, amen, pravím vám, pravím tě, když nenarodí se znovu z vody a ducha, tak nemůže se dostat do Božího království. Nevejde se do Božího království. Ale i když rozumíme Ježíšov výrok, tak nezmizí ten problém. Nikodem by chtěl se poctivě učit od Ježíše, chce vědět, jak se dostat k Bohu a ten Ježíš mu říká, že nejdřív musíš být pokřten. Nikodem se snaží, ale chce od Ježíše něco, co Ježíš mu Nemůže dát. Ježíš nemá v portfelu, v portfoliu nějaký pochopitelný, účení o Bohu. Toto očekávání neuspokojí. Místo toho čeká od lidí, aby změnili svůj život. Obraťte se a věřte v Evangeliu. To je jeho zvěst. Taky, když nenapsal žádný teologické knihy. Na cestu k Bohu může jedině vést nový život. A jak se tomu naučíme? To je otázka nejenom nikodema. A to je možná ani, to je otázka ani jenom těch věřících, ale i nevěřících lidí. Jak můžeme být lepší lidé. Ale právě na tuto otázku Ježíš neodpovídá. Mluví o novém narození. O, o něčem, co nekodem, čemu nekodem se nemůže naučit. Při narození člověk se nejen tak trošku opravuje, ale se stane novým člověkem. A teprve v tu chvíli začíná ten skutečný život. A také řeč o novém narození vyjasnuje, že my to nemůžeme dělat sami. Nikdo z nás nemůže se sám vytvořit, bude poroden rodičkou. Milí bratři, milí nikdo z nás nemůže vybírat svět, do které se narodí. A nikdo z nás se nenarodil do světa bez hříchu. Ani nikdo z nás nemůže se sám tohoto světa zbavit. Co se narodilo? Z těla to je tělo. To nemůže, to nepomůže ani a můdrost světa. A to, co se narodilo z ducha, to je duch. Tělo a duše, rozum a vůle, to je všecko tělo. To, jsou, to je soubor lidských možností. Všecko, co člověk uměl, umí nes a bude umět, nestačí na to. Rozum a svobodná vůle nevedou k spáse. Celá moudrost světa i celá moudrost věřících lidí je odsouzena k zániku, pokud duch nepřichází. A kdo chce být znovu narazen, musí zemřít. To označuje v křtu Symbol vody. Nebude jenom umít člověka povrchně, aby už nebylo vidět špína, ale když Mojžíš Izraelity vyvedl z Egypta přes moře, egyptiany utopili se. A já myslím, že Bible to nemyslí jenom tak, že ty egyptští vojáci ti zlí tam zemřeli. Izraelité přece byli taky do té doby egyptiany. Je potřeba nějaká pomoc jiná. Pomoc z hora, pomoc z nebe, Nějaká síla, kterou Bůh, které Bible nazývá duch svatý. A ta přichází do světa s Ježíšem. Víra Ježíše je odkázana na to, aby van, vanul duch. Boží duch vane jako vítra. Říká Ježíš, že je slyšet, je vidět, jak se hýbají v, v vítru listy stromů. Ale nemůžeme ho uchopit. Nebyli bychom tady pohromadě, pracují a sestry, kdybychom nepočítali nebo netoužili, aspoň po této pomoci zhůra. Ano, otázka nikodémová je i naše otázka, jak se to může stát. Nikodém Ježíše se otázal, jak se to může stát. Jak můžu mít zkušenost s tímto duchem. A Apostol Pavel nemá žádné rozpaky v tom, popisovat Galáckým, které důsledky má působení ducha svatého v zboru. To jsou ty plody ducha, láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrota, věrnost, tichost. Trpělivost. Ale tím a Pavel ještě neříká, co vlastně ten duch je. V charismatickém zboru v Korentě lidi byli velice píšní na tyto působy, na tyto projevy ducha svatého, na modlení se v jazycích, proroctví, uzdravení. Ano, toto Ježíš tady označuje Slyším, slyším vítra, slyším jeho zvuk, ale přece nevím, odkud přichází a kam směruje. Nevím, odkud a kam, slyším jenom ten zvuk. Bylo by to tragicky omyl, kdybychom stotožňovali nebo zaměnili ducha se svým tímto projeví. Kdybychom se snažili uchopit toho ducha, chytit vítr, co bychom dostali? Od kdo se snaží chytit duch, když se chyti, snaží chytit vítr, ten získá vzduch. A vzduch je něco jiného než vítr. Že? Svatý duch, svatého ducha, nemůžeme se naučit, nemůžeme ho, nemůžeme ho učit, nemůžeme ho vytvořit, ani nemůžeme ho přimanipulovat. Tak, jak se to teda stane? Jak se to může stát, ptá se Nikodému. Je Ježíšem asi zklamán, protože znovu pocituje ten rozpor svého života, že Bůh je tak daleko, že k němu nesáme. Zoufali pocit, že já od Boha jsem oddělen hlubokou propasti. Bibli tomu říká hřích který nic nedá překonat. Ne konečně daleko je tento Bůh ode mě. Tak z toho překonání tohoto, této propasti není věc utřený. Spíš by se dalo tomu říct utěk z vězení nebo vysvobozený, osvobozený z vězení. Nestačí něco o Ježíšovi vědět, ale mám se proměnit tváři v tvář Ježíše. A evangelium není tajné upření, ale to, co se právě s Ježíšem mezi mnou a Bohem děje. Nedív se, říká Ježíš, nediv se, že jsem ti řekl, musíte narodit znovu. Vytrvane, kam chce. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Vztah k Bohu začíná tam, kde teologická věda končí. Rozlučí se, se s tím, s těmi představy o Bohu, který jsi měla, měl. Rozlouč se s těmi různými cesty k spásení tak budeš otevřený pro Ježíšovo slovo, pro jeho pozvání a pro příchod ducha. Místo poučení a moudrost Nikodem dostane něco, dostane Evangelium a v tu chvíli i odpověď na tu otázku, jak se to může stát. Teologovi dost zdůraznovali, že Duch svatý není vysvětlený, ale naopak důležitá zásada držet tu tajemství na Boží straně. Co to znamená? Luther jedno říká, že víra v Boha je třetí článek o duchu svatém, je vlastně to, že já věřím, že nemůžu s vlastní sílou nebo rozumem ke Ježíši Kristu dostat nebo v něho věřit, ale on musí mě volat. Když teologové snaží se nám stavět mosty k Bohu, na které bychom šli mu tak to je velice nebezpečně. Ani moudrost, ani moráka k tomu nemůže sloužit. Naše nadějí té druhé stany, že Bůh staví most. A to tady čteme také. Jako Mojžíš vyvýšel hada na pouště, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. To je ten most, který někdy hledá. Jak se to může stát, odpovědně zní Ježíšovým přížem. Ježíši se stal Bůh člověka. Ježíš nepřicházel, aby odhalil na univerzitě boží tajemství, aby se mohli učeně povídat o Bohu, aby mohli využívat lépe Ducha Svatého pro sebe. Správně, že lidé dělali z Ježíše takového učitele a filozofa, ideologa a také ho kvůli tomu ukřižovali protože neodpovídal těm zbožným představám o Bohu. Právě v tom ukázali, že ho nepřijali a nevěřili. Ale zde je ten most k Bohu. Zde je na dosah ruky ta víra. Ovšem končí tady nezavázný teologický rozhovor o víře. Zde Musím říct já. A nemůžu už v Ježíše vidět dobrý, o, dobrý vzor jako zakladatel náboženství. Ne, zde je ten, který mi má rád. Ten, který dal svého syna za mě, abych já mohl žít. A když nikodem. Ptá se Ježíše: Dostává evangelium jako odpověď? Tak se stane příklad pro všechny, kteří hledají víru a který dosud ztroskotají na tom. Víra se už loučí s tím, že se snažíme překonat propast z vlastní síly, ale Čekám na to, že Bůh to dělá za mě. A proto, z tohoto důvodu, že není trojedni, tro, uh, učený o Boží trojici dogma, který lidi se vymyslel. Není to něco, co se koná někdy v nebi, o kterých se lidi domnívají, že je to tak nebo onak. Ale je to něco, co se stane, stává mezi člověkem a Bohem. Jsem mezi mnou a Bohem. Je to Ježíšov čin. Přijde ke mně, daruje mě nový život v duchu. A to je začátek víry před kterým vybledne veškeré lidské vědění, umění a oh, pritianí.